Antxaldean entzule, ongi etorri antxeta irratiaren uginetara, laro gaita beratzi puntuzazpi, laro gaita mar.bost.fm irrati frekuentzietara, edo antxeta media.info eta kiroletik puntu eusweb gunetara. 2000 amasei urteari hasiera eman diogu, urtarriak zortzi ditu dagoeneko gaur, eta asteburu honetan, kirole gehienak bultatuko dira. Beraz tiraro bezala, bebidaso eskualdeko kirolaren aktualitatea jarraituko dugu antxete erratiko kiroletik saioan. Real, no alone. Alone, alone, alone, alone. Bueltan dira kiroleia gehienak eta futbolean esate baterako emakumen bigarren mailako futbol liga ere bueltan da. Mariñok eibar hartuko du bihar, landetxan, lehen itzuliko azken norgeiagokan. Gogora ezagun, selikapena nola gelditu zen abenduan. Mariñok zazpigarren postuan dago, amalau punturekin, eta biharko aurkariak eibarrek gutxiago ditu. Amaika punturekin, amargarren postuan dago. aurketa Arratsaleko iruterdietan izango da bihar Ugaldeko futbol zelaian Landetsan. Izanaskoen bigarren B mailan 2015-2016 ligako bigarren itzulia hasiko da asteburuan. Real Unionek Etxetik kanpo jokatuko du. Talabera dela reina herrian, Toledon. Igan den izango da norregeiagoka, arratsaleko bostetan azita. Bigarren partida izango du talaberak segidan etxean, joan den astean, eta hutsu menderatu baitzuen Sanse realaren filiala. Real Unionek beldurra galdu dio dena den aden etxetik kanpo aritzeari. Estadion galetik urrun jokatu dituen azken lau partidak irabazi ditu. Azaroaren lehenean galdu zuen azken partida, Toledo nain zuzen ere, Toledo hirian salto delkaballo futbol zelaian. Orduz geroztik, txuribeltzen bolada, itzela izan da. Bi partida berdin du ditu bakarrik Real Unionek, biak etxean, gainera, Baina beste guztiak irabazi egin ditu. Joan den lanun batean, utxe eta bi mendean hartu zuen unionek leioa sarrienan, galanek eta mujikak sartu zituzten golak. Etxetik kanpo taldeak, izan duen obekuntzaren inguruan, aritu da Aitor Zulaika gaur goizeko prentxaurrekoan. Aitor Zulaika. Ba, egun hon, aurre, aurrekoan e, nola baite esateko emaitzen bolada txarra zegoenean, esate genuena izango dut, bestela e, kontradizioan sartuko nintzate genego, ezta. da? Ez ginele egiten hain gaizki gauzak lehen galtzen egin duazenean, bakarrik e, lehen minutu eta angola jasotzen genituela, eta gero horrek asko pisatzen zikuela, eta sartu behar genuela esate nuen partidoa euneko eunean, Eta gero gure jokoa egitea. Baina lehenengo gauza zen partidura sartze euneko egunean. Eta lehen minutuetan golik ez zartzea. Zeren, hori zen emaita txarrak zirenean arrazoietako bat. Eta ba, zer eko minutuetan e, gola asko jasotze genituen. Baina hori bakarrik da arrazoia. Ez hori zuzendu dugu. Bai, baina biharko eguna netorri egitekepeste arrazoi bat. Orduan hori edapiskat aldatu dena. Baina horrek ez du esan nahi hori aldatuta bakarrik datosenak, e, datosenak irabasteko bakarrik balio izango duela. Hau da, orain partidura euneko eunean sartu eta lehengo minututan gola ez jasotzeak ekarriko du beti garaipena izatea? Ez. Baina hori bai da aldatu behar genuen gauza bat, aldatu dugu, jarraitu dezagun horrela eta beste gauza batzuk adibidez esan dudana ba kontrabigilantzia baloia dugunean ba ondo gauzatuz eta baloiaren e, erabilera zelaiaaren barruan ba ondo ejekutatuz ezta. Emaitza honen segidari esker, Real Unión zeilkapeneko iruaren postuan jarri da, hogeita amazi punturekin. Eta horren urrun, zegoela zirudien barakaldo lidera ere, bost puntura dago jada. den multzoko berdintasuna ikaragarria da, eta alde txikia dago orainik talde gehienen artean. Aitorzulaikak uste duala ere, joan den urtean, baino lehenago hau dela aurten, bigarren B mailako bigarren multzoko zeilkapena aitor Suleika Ba, ni gustu dut e, urtehasiran esan zuen eta orain esan dut, Eta e, bigarren B maiako bigarren talde hau oso oso parekatua dela eta izango dela. E, adibidez, talabairak aurreko astean irabazi zuen eta orain hogeita iru puntukin dago amargarren gandik batetara dela mitala de taula erderaz esaten den moduan horrak e, erakusten du berdintasuna nian ikusteut eta temboraldia ziren esan nuen e, aurreko urteko berdintasuna ematea kasi-kasi imposiblea da Aza, hau da, e, play of air uroi punturekin egotea eta berako postuak berroita zei puntu, berroita zazpi punturekin egotea. E, Amalau punturen tartearekin bakarrik egotea goia eta beia oso arraro da. Uste dut, berdintasuna mantenduko dela, baina aurreko urtekoa baina gutxiago izango dela, edo beste izbatzuetan esan da, lehenago zatituko dela gorako eta berako taldeen norantza. Hori da, espero ezpeno dudana, bigarango honetan. Futbol Kontuekin aurrera egingo dugu Orezko maila regionalean, Zelkapenaren buruko aurkariak izango dituzte asteburuan Bevidasoko taldeek Real Unionek lideraren etxean lokatuko du Tolosako Berazubin bihar arratsarako 4 derdietan 11 puntu gehiago ditu orain Tolosak baina erne filialtsuribeltzaren bolada ere ez baita makala Azaroaren 22an galdu zuen azken partida Azkoitian Anaitasunaren aurka ondoren ama puntutik, amairu bildu dituzte txuribeltzek. Iru garaipen dara matzate segidan, azkena igandean etxean, getariako ketaren kontra, lau eta bat, mendean hartu zuen filial irunderrak, ohorezko regionaleko azken txelkatua. Real Unión B, bosgarren tokian dago orain, hogeita zazpi punturekin, eta gainera, bihar liderarekiko desabantalla murrizteko aukera izango da. Puntu bat gutxiago dute ondarribiko berdeek, igandean etxean, berdin duarren. Bana egintzuten Mikel Jorenteren mutilek, turinen aurka, errenteriako turinen aurka. Igandean, asko itean jokatuko du ondarribiak, selkapeneko bigarren tokian dagoen, anaitasunaren kontra. Lauter izango da partida, txerloia fudu ezelaian. <gülüyor> Eta Pirineo Atlantikoetako ligan Endaiak bokalen jokatuko du igandean arratsaleko 3 urte dietan. Zelkapeneko 6. postuan dago Endaia. Eskualoiari dagokionez astebur honetan goi mailako partida hartuko ditu hartaleku kiroldegiak. Espainiako nazioarteko eskualoi txapelketa, domingo hartzenas memoriala hasiko da gaur bertan Irunen. Mundu mailan lagunarteko arteko eskualoi hitzordu nagusietako bat da aurten Irunen izango dena. Astebur honetan Irungo udalak, Gipuzko Foru Aldundiak, Espainiako eta Euskadiko eskualoi federazioek eta Bidasoa elkarteak antolatuta. Brasil, Suedia, Polonia eta Espainiako selekzioak izango dira parte hartzaileak. Azken hiruak Polonian jokatuko den Europako txapeketan ariko dira irungo itzorduaren ondoren, baina edonola ere, maian diko selekzioak ira laurak. Kontuan hartu denen artean, zortzi domina lortu dituztela joko olimpikoetan, emez munduko txapelketetan, eta hogei tabi txapelketa kontinentaletan. A... Partide nortu tegiak izango dira. Gaur, Urtarriaren zortzian, Laester, zazpiak laurden gutxietan hasiko da lehenengo norageiago Poloniaren eta Brasilen artekoa. Piskat beranduago, bederatziak laurden gutxietan Espainiak Suedia hartuko du. Bihar, larumatarekin, Suedia eta Poloniariko dira elkarren aurka arratsaleko lauretan, eta seietan, Espainia eta Brasil. Urtarriaren amarrean, igandean, Brasil eta Suediaren artekoa amaiketan izango da, Eta Espainiaren eta Poloniaren arteko partida, eguerriko ordu batean. Baina domingo barzenaz memorialaren interesgune handienetako bat, behintzate irundarrentzat, julen aginagalderen itzulera izango da. Irundarrak, Espainiako selekziorekin jokatuko du Artalekun. Bera, bidasoren arrobian azitako jokalaria da. Lera hogeita, egin zuen debuta lentaldearekin, eta 2006 arte aritu zen Artalekun jokatzen. Hogeita lau urterekin bidaso hau tizuen, Kiroli Bilbi hasiera Arrakastatuari asiera emateko. Leongo Ademarren, Zidarrealen, Atletico Madreien eta Kiltzen aritu da Ondoren. 2000 zazpian, Artalekun jokatuzuen berriroa ginagalde Kademarrekin, urte hartan baina bidazoak maila galdu zuen eta orduz geroztik, Behin bakarrik jokatu du pibote irundarrak hartalekun. Hori bai lagun arteko partida izan zen festa girokoa bi mila amabian klubaren berrogeita hamargarren urterunen arira beteranoen eta lehen taldearen artean jokatutako partida izan zen. Julen aginagaldek, Anantxete erratearen deiari erantzun dio gaur goizean. Eskualoiak eraman zuen ilrundi kanpo eta aurten eskualoiak ekarri du etxera bueltan. Julen aginagalde era normal. Eh Jania ha hechoitan a algo de dieta la soltado data, que le va de forma temática la cuadréis a concentración beresiauz la atik ba, e, da laguna betere eta eztia ba beresia e, gor bertan hasiko da domingo bertzena su memorial hori, suedia, Polonia eta Brasil izango dituz eaurkari, zer espero zu memorial honetatik. Bueno, mucha la eh taratitunada europeoa eztaina ezta kutsan. Ero, partida hori Euskago, enakio ba, dela es, e, suedia, Polonia do Brasil la ba, tarde gogorak dela daio, ba. Iku, ba ehroia ja se aurte ez, eh, eh, momentu a proposia da kaula, hola, go, eh, martiru egor, ide zorasteko aukerata, bezo la espero trochinesa, ba, e, eta legoantzada ba, ta asto neopolitizatea ta dela ba, nagunlege, pura prestakuntsan e, aurra poso baitia ta, sera eh, por mm. e, nolako izango zuretzat berri hartaleko talekin jokatzea? eta ba, zentxarri hori berexiak ez ikustia ba, zalegua, biregoz zalegua eta jokuzko zalegua eh, antzegola ez eskola ikusten, eh, somaten da, ba, eskola ja asko eh, guztatzen dula ez eh, aldean tanta, ez ba, berexiak. Polonian ari da aurten eta bueno, azken urteotan julen Nagina galde, kiltxe taldean, eta antzer moduz da bilen ere galdetu diogu. Jule Nagina galde. en el urtealdean Barcela gara gara urtitz vuelta del partido ese eliminatoria estaba todos que el momento un una novela pero Europa eh, sano, ver, ba, ba, video, caer, de vuelta y chiretes Erroren moralidad de Zolla da Kelsen, gustora zabiltsan. Bai, bai, gustora iesan, ha erriga ta talde eta ta dena egokitua da, hasi datu eta iesan. Gustora da. No la Polonia. Jo ez berdina. Bai, esanik era, funtsa joaldi eta igual. Eh, taktikoa -huh. badanta ta, han fisikoa bad, zeurenik. Coskolia de berdina da, ni bueno, eh bost urteko kontratua seinatu zenuen eh betetzeko hoz. Bai, horrengo zer diria que podrías dar? Ah, bueno, ya saben. Las carpas azaitas, el eh, contenedor, bueno, espero da ba, eh el contrato competencias. Es berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik puntu .eu eusataria. Antxeta irratia. Endaian euskaraz ditsi eta irunetan jarruin ere. Batzuetan, apartekoa gauza sumetan dagoelako. Antxeta irratia euskarunak ridelako. Domingo Barzenaz Memorialak artaleku kiroldeia asteburu osorako hartuko duenez, Bidasoa irunek aste jokatu beharko du ligako partida. Lehen itzuliari amaiera emango dio Bidasoak Zamoraren aurkako norgeiago karekin. Ez da txantxetane hartzeko itzordua, seilekapeneko laugarna baita Zamora. Bidasoarekin berdinduta dago, ogeita lau puntutara. Aste artean, zortziak eta laur denetan izango da Bidasoa Zamora partida, artaleku kiroldegian. Bidasu arentzat, berri txarrena da, Iñaki Kabero kertzin izango dela parte hartu, ez aste artean, ezta urrengo astetako neurketetan ere, menizko hautsibi baitu irundarrak gaudenetako oporretan. Bidasoak azte artean jokatuko du eta Bidasoa bek filialak, estatuko lehen mailan ari den filialak, azte azkenean. Errenteriako ereintza taldea hartuko du Pedro Salzeoren taleak, azte azkenean zortzi diterdietan hartaleku kiroldegian. Ereintzak egin du azken jardunaldietan eta laupuntuko aldea besterik ez dago orain, serkapen nagusian, Bidasoa Beren eta Ereintzaren artean. Euskal Igan Maia bat berago, Euskal Igan ondarribiak urduli zartuko du igande eguerdean hondartza kiroldeien Zailka peneko amaikagarren tokian dode berdeak, zazpi punturekin eta jaitxera postutatik nahiko urbil Maite nisa ere bueltatuko da Asteburuan, Superdivisioetako Leia bueltatuko da, eta Laikanea elkarteko bitalde nagusiek igande goizzean jokatuko dute. Neskek etxean, goizeko amar terrietan. Zaragoza, azken zeilkatua hartuko dute Leikaneako Neskek, Sonia etxezarreta teknifikazio zentroan irunen. Lekaneako mutiak San Sebastián de los Reyesen ariko dira, Madrilen haiketatik aurrera igandean zerkapeneko laugarren postuan daude lekaneako mutiak. Zerrubian, endaia, kurtarriaren amazazpian ekingo dio berriro federal bi ligari, baina bihar lagunerteko neurketa jokatuko du, iruterrietan ondarraitzen, eta ernan irena aurka. Names, arraun kontuekin amaituko dugu gaurko kiroletik saioa, arraun denboraldiko, lehen titulu ofiziala egongo delako jokoan, bihar, bidazo ibaiko uretan. Gipuzkoako, aurki mugikorreko distantzia luzeko txapelketa antolatu du, ondarribia arraun elkarteak. Antolatzaiek zerura begira daude, azken momentuan erabakiko dutelako elmuga non jarri. Eguraldia oso txarrez bada, Bidasoa etorbidean hor parean kokatuko dute probaren bukaera, Puntaleko eten inguru horretan, aldiz bidasoa arratuko balitz, aireportuko kanalera bideratuko lukete helmuga. Aurren kategorietako arraunlariek behobian izango ute irteera, Berriz juvenilek eta seniorrek autopistako zubiaren azpian, puntxa inguruan. Ordubiak eta laurden laur aldera, espero dituzte lehen ontziak, ondarribiko elmugan. Eta elmugaratzen azkenak, senior maiako zortzikoak izango dira, hor egongo da lehiarik handiena, ez ustekorik ez badabentsat, ondarri biaren eta hori artean. Zandarribi Arran Elkarteak, batazbeste hogeita bi urte dituen zortzikoa aurkeztuko du, euneko eun, arrobiko Arranulariek osaturikoa. Juren Kastrillon, Inigo Sagarzazu, Bainate Giazu, Jon Muguruza, Mane Shaldai, Meltsorra Munarriz, Gorka Giazu eta Bor Javi Arzabal izango dira ontzi berdeko Arranulariak, eta lemazainariko da, iker ikerdela linde. Ba, besterik ez gaurko kiroletik saioari dagokio honez, seiterdiak gainean ditugu, eta berri saien ordua izango da, euskal irratietan guri dagokigunez, atorren ostiralean bueltatuko gara, be bidasoko kirola guztiarekin, eta bitartean, kiroletik puntu eusatarian izango duzue, be bidasoko kirolaaren berri hostiralean arte, besterik ez ondo izan entzule. E E noi costume andiamo tutti in spiaggia, vai